Olivér a vámpírgyerek. Írta Pascal Vrec. Rajzolta Veronika. A kis Olivérnek nincs ínyire a vámpír élet. Nappal aludnia kell, és csak éjszaka merészkedhet ki a szabadba, mert szülei azzal fenyegetik, hogy a napsugarai porrá változtatják őt. Olivér azonban megszegi a szabályokat, és izgalmas, új élet kezdődik a számára. A folyosó végén kigyullad a fény. Vajon mi történik Drakullancséknál? Szereplők Drakulancsúr és a felesége Marci Olivér